miongoni mwa haya ambazo pia ni vizuri muislamu kuwa nazo ni muislamu kuwa na haya kwa mambo ambayo kama tulivyosema ni ya haramu katika uislamu kisha mambo yale uyafanye wazi ndio sababu mtume akasema ya, ya kuwa ummati muafa illa almujahirun anu mawangu wote ukifanya madhambi Huuwa wanasamehewa, wanapomba msamaha Na pia Allah niza kawasamehe Hata bila kuma msamaha, akitaka Ispukua nani? Almujahiruni Ispukua wali wenye kufanya madhambi Kisha lafwa kawa na jitangaza wazi wazi ya kuona haya Kwa hali madhambi mwama yafanya Masahaba akauliza vipi mtu waneza kajitangaza kwa kufanya maasimu kunaisha kuwa zama zao ilikuwa si hivu kama sahi sahi utapata mtu anafanya mambo ambayo hafai kufanyo mbele ya watu lakini anafanya bila kujali jambo mbali masuhabu wali, juul, wali kwa itehezeka naje mpaka mtume saka anza kuambia ya kuwa itehezeka na hivi ya kuwa mtu awe ame fanya madhambi usiku akiwa yukumbali na watu kisha amke asubuhi watu hawajui kama alifanya maasi ya hayo usiku kisha aanze kutangaza kwa kujisifu kwa kuwa hivi nikafanya hivi nikafanya vile nikafanya hivi naelewa sasa huyo ndio yule ambaye anaitwa almujahir bilmaasiyah anaye mwenye kutangaza maasi Asa hapa hebu ikiwa huyu alifanya maasi akiwa yuko peke yake ima amezini akiwa kwa peke yake usiku wa manane hakuna anaimuona kisha akaja akaanza kueleza watu nifanya hivi nikafanya hivi nikafanya vile huyu ni mbaya zaidi kwa sababu ya kule kutangaza mauvu yake ambayo watu hawakuyaona kisha watangazie kwa mdomo huyu uta nishaji na yule ambaye sasa hayo sita sitamefanya kwa siri bali anakuja kueleza watu bali amefanya waziwazi watu wa na machao yao wenyewe kwao kuelezo kwa sababu macho yao yanaona kati hawa wili nani ambaye ni mujahid zaidi ya mwingine ni huyu aliyefanya akiwa haonekani kisha kaja kasema ama ni huyu aliyefanya waziwazi wa kiumuona. katika hawa wili nani ambaye alemzidi mwenzake kwa kudilisha maovu eh nani nilifanya akionekana amla alifanya akionekana kisha kaja nini akaeleza eh ninyi mwana kwenda nani ambaye mzidi mwezake alifanya kama akionekana kisha kaja akaeleza wewe zaidi ya huyu ambaye alifanya akionekana mbona ninyi mwashangaza wazee na hata warabu wenyewe nasema kuwa laisa al khabaru kal muayyana kule kueleza jambo hakutoshani na mtu kujionea mwenyewe huyu alifanya kionekana ni zaidi kuliko yuli alifanya kionekana kisha kaja kaeleza kwa sabahaneza kaeleza lakini watu wasimuamini wakasema labda tu ni kujisifu na hakuna kita mfanya siku na watu wanapena masifa hivu hana nakuja ananza na watu wanajoka huyu ni masifa tu kitu lakini je, kule kufanya wakikuona hapi itakuwa ni masifa ma kuweli hakuna Uongo hapu ni kueli mtu. Sasa huyu alifanya kionekana wazu wazu. Ni mbaya mara kubwa zaidi. Ni mara nyingi. Kuliko huyu alifanya akiwa honekani. Lakini kisha kaja akaeleza eleza. Ngoa ote. Wakati kundi la nini. La al-mujahirin. Kundi la wali wenyikubirisha masya. Lakini kwa huyu alifanya kionekana. Kwa salaki ni kubwa zaidi. Kwa sababu amifanya wazu, wazu mbele ya machia watu Tufutu na hila lifanya kia kisha na kuja kueleza Kasa hapa mambo mawili Je watu tamusadikisha Ama watu wasamusadikisha Lakini huyu hakuna kuwati Watamusadikisha mawasamusadikishi kwa sabu Tunaona sote hapa, kuna hapa hakuna kusadikisha mambo ya wakoazi Sasa hapa mtume alieleza jambo ambalo ni dogo Kukubu wake Kuliko hili ambalo ni kubwa zaidi na ambalo kwa masikitiko hili ndio ufanyika sahihi ambalo kwa masikitiko hili ndio ufanyika sahihi ya kuwa mtu si eti amefanya maovu kisha nakuja kueleza watu siku hizi tumeishi katika ulimwengu ya kuwa hayo maovu yanafanywa waziwazi hivi kila mtu ajione asimgoje kuambiwa kila mtu afanyaje ajione na singoje kuambiwa wallahi lmstahani na kasakasa tupizunguzia kama haya sahihi hu msimu ambao tuko ni msimu unaitwa msimu wa krismasi yani ukipata habari maovu maovu yanayoendelea katika baadhi ya sehemu mbalimbali mbali za ulimwengu ima kwenye mavilabu ama kwenye mabichi ama kwenye sehemu za burudani huko utashanga kabisa ani watu wanaofanya maovu wazi wazi kabisa bila ya kugopa wala bila ya kuona haya maambu ambayo uonewa haya lakini hawa kayafanya wazi wazi kabisa na huko uo nu nukosifu wa haya na ukosifu haya, manake pia nukosifu wa imani huu wallahul mustaana kuhu nezu kapata mfano mtu amevua nguzoti jamba mbalu ajabu kabisa mtu amevua nguzoti na natembea hivyo hivyo. Labda tu mbele na nyuma peke yake. Lakini simzini zote zimbakie waziwazi hivyo. Umelewana? Alafu hata aone kama ni jambo la haya. Na labda aliifanya hivyo kawa ni mama na iko mbele ya watoto wake. Ama labda hata ni mtu ambaye ni mtu mkubwa anafaaheshimike iko mbele ya watu ambao wa awamheshimu watoto na hata watu wenzake lakini haone haya hili jambo ninajua ya kuwa lilifanya mpaka Musa akatuhumiwa ya mbaya kwa sababu ya kuwa yeye alikuwa wakati wa kuoga zake ilikuwa watu kuoga mtoni wazuwaze hivyo ugongo zote ya kuna kweli jambo hapana ni jamaa ambalo lamkosesha mtu haya yakawa anoga peke yake kando akiwaonekana hasa wale watu wake wakaanza kusema kuwa Musiwine kwa Musa Etu najidai kuwa ni imani imani hapana Ya nafanya vile kwa sabi ya kuwa yeye Uli mzigi waki ni mkubwa kuliku kawaida Asa naogopa asa unikani tuka mtikelea Nelewa Asa mbalisha nini lugha. Nini etu hili tu Musa asema kuwa Masema hivu Asa washa leo nitaoga na nye lafu muwane kama kuna shida Lakini Musa akujani Nakasema semeni mtakafusema Lakini minajio kuwa kufanya kafanya hivu Sabu hunu kosefu haya Asa Musa kwa kila siku Anaoga pekiyake Wale watu wake wanaoga pamoja hoti. Na hili njama mbalo tualeza kama historia ya kuwa ilikuwa za mazamu Lakini saivu bado jamu ilanilea. Hajabu ni hivu. Kama tulifo ukienda kwa mabichi bichi Tapata mtu. Amivuwa tulivosema tulifo Na hata seti anaoga anaogelea. Akitoka hapo anda kalala kwenye mchanga hapo. hivi wazuazi. Kina mwenye kupita muone. Hajabu kabisa. Iyo ni mamba ambao ya nafanyiku mabichi mabichi kutusemi. Lakini ukiendu huku mashambani, wale watu mashamba huwa unezu kapata kikosi jafijana kama watano kumi umechukuana wanda mtu kuoga. Wakifika pale, unapata kwa kila mtu nafua mguwa neka pale kwenye nini? Kwenye mawe. Wanaingiwa naanza kuoga pekea huwa. Tena unapata kuwa ata bila shida. Na kila mtu anaona kuwa ni kawahidatu. Na wakati mgini, vibaza hii unezu kuona kuwa labda umeenda kwenye mtu ambao hapo katibi yake kuna dalaji na pita. Kuhuwe nye kupide lalajani wa kiangalivi. Hata wana shuguli wali. Wanangalena hawa nilea na zao. Nilewa. Hane ajabu kabisa. Kasi mwambu ambayo, nina mtu haya. Nilewa. Musa, ilibotokea kwa ke hivu, Allah kataa kubirishia watu ya kuwa tuhuma, wanazo tuhumu, nazo Musa ni uongo. Sikumoja Musa likuwa menda kuka peki yake, Allah baada ya kuwa sasa Musa meka mgoza ki kwenye jiwe amaza kuoga kando pekiyake ya majestiri hakuna naimuona ili jiwe likanza kukimbia na mgoza Musa sasa Musa lipona vile haka mbona hivyo haka alza kukuzia mgoza ki ili jiwe likanza kukimbia na Musa nafukuzia mgoza ki kasa kwa sabi ya kuwa Musa anaile hamaki ya kuwa itakuwaji sani kitoka hapa bila mgoza na ili jiwe iliunakimia na mgoza ngu kasa kwa nafukuzia mgoza ki kumbele jiwe limelekea wapipenye kuna wale watu walikuwa kimtuhumu Musa asa Musa kawa akiliake yote ikuwenye nguo akasau kuwa kuna watu pale ambao ndio wanamtuhumu na hizo tuhumu kasa ya hajaki kawa nzile nguo ili jiwe pale karibu na wale watu likasimama asa wale watu wajabu wangalia balia kushangana mujiza mkubwa ya kuwa jiwe litakimbaji na nguo na hizo nguo bali kwa kuangali ule muji za ambao chakiuangaliwe machi yote ya kakawa lakene <laughs> kwa Musa ya kwasa leo sasa tumeona kuwa nini hee hata piche mekuja wazi wazi kabisa Wajatiwone. kwa hali ambao likuwa kiambiwa nasema kwa leo sa tushudie ni si kweli. na kweli walipuangalia wakona kuwa kila kitu yko sawa hakuna shida kila kitu iko sawa alimuhimu Musa akafika pale kachikuwa mgoza zake na akavaa Mtuma nasema kisha Musa kahanza kupiga hilo jiwe Paka mtuma kasema lao kama ningekuka libi yake ninguonesha zile alama za kipigo cha Musa kwa hilo jiwe vila nikasirika ni Allah kasema latakunu Kalladhina aza wa Musa msiwe kama wali walimuthi Musa Wakaanza kumtuhumu na kumisingizia na tuma za uongo Fabbaraahu Allahu mima akalu Lakini Allah akamtakasa na kumweka mbali na hizo tuhuma hiwa tumeleza, Kwa njia hiyo ambayo kwa hiyo hadithi ambayo mtuma meleza Kuhii na maana kuwa hichi ni kisa cha kuwa ili jambo la kuona haya kwa kuvua nguo za watu ni jambo ambalo ni katika tabia za watu wema. ina na maana kuwa mtu afai kuvua nguo. Hicho kwa sababu kugelea. Kwani uko na nguo zako, hauwezi kugelea. Ukavaa t-shirt ama hata vesti yako vizuri, I kuanzia kwenye kitovu kushuka chini kisha ukavaa hata kama ni Ama ukava Siluali ambayi nafunika Mpaka chini ya magoti Kwanza kugelea kama ni kinyasa Chini unugelea vizuri kabisa Na miye nishe kufanya hivu Nikuona kuwa hata hakuna shida Wale ambasipambiku unajua hizu mgu Zitakuwa ni nzito Zitakuzia kugelea Kuhia na esema hivu nila baju kugelea Lakini mtumana hizu kugelea Hatu nizu kugelea Na hata jaketi nukogelea Kwa ni wale wanyu kugelea Suwa na vazile nini zile maplastiki zile hili ziwazue kuzama nailewa, sasa hizo na hingu gani nzito zaidi, na gani kubwa zaidi na hile unavaa na unawagelea lafubai mguza kushundu kugelea kwa nini kwa unapata kuwa lakini sasa ni hile nini? tabia ambayo tunayichukua kwa sukuwa islamu kisha badesi pia tunaza kufata kwa mtu wakina kugelea mpaka tunapata kuwa karibu na kugelea wengine huwa nguo hizo hizo kwa maana nguo eti ni sana nduo kwa ukita kuelewa ukitaka kugelea nguo mbazo zina nini heshima wala haya wala adabu kabisa wallahu almusta'an kwa hivyo katika Uislamu si mkosa mslimu kugelea bali ni katika nini mambo ambayo ya mimizo Uislamu hayajui na ajifundishe sababu ni katika mazoezi lakini sasa ukiegelea ni vizuri uwe na ishima na haya na adabu katika mabazi. hilo jambo ambalo ni sana pia mtu si makosa kucheza mpira lakinsa shida kubwa ni wale wenye kuwa eti mpaka ila cheze mpira lazima nini eti kinyasa ambacho kinawaacha mapaja wazi. Hapo si sawa. Unaweza ukacheza mpira na ukawa nini umevaa nguo mbo ni ndefu. Bora tu ule mpira umekusudia nini? Wewe unacheza kwa sabi ya kwa mazoezi. Hakuna makosa. Ni mazoezi kama yazi nyingine. Bora tu Usianze kufanyaje kuitana majina ya kafiri. Kwa sababu si lazima tucheze mpira, it lazima huitwe Messi ni uchezaji mpira. Unaizoto Muhammad mjina lako na mkacheza mpira. Lakini saku kuna wengine eti ili acheze mpira aonekane kwa sasa yeye, sasa ye, ni kweli si mchezo, Muhammad, niitwe Sasa ndio iweje. Unaelewa? Ama sijaitwe vipi? Ama itwe vipi? Ama itwe vipi? Nato kiona, Ita na tokiona wallahi ni mstaani. Ila nitataka na kafiri kwa kuitwa jina ambali usilati islamu na halina kabisa usianu na islamu sasa utafata kwa jambo hilo njama sana sando linaingiza mambo ya waharamu katika nini? mpira ama mtuza mpira na huku mnaanza kukanya gana hiyo mikatazo mika mtu wakikuchenga tulia ukitaka mfate lakini siku mfate hiliyo mpige mngu hiyo ni haramu hiyo tu manaseme vila dhalara wala dhalara lasa hukisema kwati mimi sila kubali nipitwe kini pitu juhu kwa misu kuwachi iyo ujiwe kwa nini, asa mpiro mekwane haramu wapo mchezo wote ambao asili yake ni kupigiana na kumutake iti mtu kuu mumize iyo meharamishwa iyo iyo ifa iyo meluana, amu mpira lakini wewe unaluga chafu ya kuwe iti mtu ma, lipi, haa, pasu huku ajakupasia, habishanyanganyo, unadha matusi haa, wewe hivi, wewe hivi, anumadha kutusi kwa sogani, eti kwa saba mekata kukupasia asa kama mekata, sautafutimu so nyewe kuwa mpira kama unalivotafuta kaupoteza. Unielewa? Sasa masuala ya kuwa wanza kutusu wenzako eti kwa sababu ya kuwa imekuwa hivi, imekuwa vile, hasa hapo ndo haramu naanza kuingilia. Umeelewa? Kwa hivyo haifai. Ama hata mtu aanze umbali na mwenzake na kutaka kupigana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ushindani wa mpira. Ya kuwa bao imefungwa, isi bao. Ni bao, si bao. Alimesema si bao. Sasa imekuwa ni ule mpira hautechukua upeleke kati kati vita vinaanza kutokea. Naelewa? Asa hapo nimekosa. Umefungwa kubali. Wewe pia fanya bidii Aya, ni haramu, waache wewe haramu. Wewe tafuta yako halali. Muhimu nini? Ni mchezo na muhimu kujifurahisha. Kwa hivyo hakuna haja nini eti isabishe ugomvi mpaka watu waanze kuteta, watu waanze kuekea na kisasi, watu waanze kusiniana mambo Hakuna haja yote hiyo. Kwa hivyo na nadhani mamlaka hayo ndio inafanya sasa mpira unakuwa sasa nini unaingizwa haramu nyingi lakini kiotegeze tu kwa furaha na kwa kuwa nini ni mazoezi na kisha upate misingi zake na tusishughulike na wale na wanaocheza sisi tucheze wetu kuanje yetu basi inakuwa ni hivyo Lakini maudhu yetu kubwa nini ni mtu kucheza mpira akiwa amevaa nguo ambazo hazijamsktir inamkosesha haya Wallahi almustaan Sasa miongoni mwa mambo ambayo Uislamu unakataza kwa sababu ni ukosefu wa haya ni mtu kufanya mapenzi mbele ya watu hadharani. Mapenzi manake nini? animambo mambo ambayo yanafaa yafanywe chumbani. huu unafanya eti hadharani mbele watu. Hata kama huyu unaifanya na mapenzi ni halali yako, ni mke wako. Lakini kwani mpaka mbusu mbele watu? Ndio ilionekane kwa tuone unapenda mke wako. Ama mpaka mkumatie mbele watu? Nduhili watu wajukuwa ni mki wako Ama mpaka eti umekete alafi ya mekukalia Nduhili watu wajukuwa ni mki wako Ama mpaka eti mtembe ikume mshika hivi Cross hivi ya tiki uno Nduhili watu wajukuwa ni mki wako Asa ni mamba ambayo ufanyika Kisha mtasina kuwa lakini sini mki wangu Kwa kuna makosa gani Alafu watu wanaza kutafsidi Vibaya kuwa Kuna juwa e, Haya mambo ni halali lakini Hakuna aja nini Ya kuhamusa kila kitu la hufsema kwa ni haramu ni halali lakini kwa mahala ya yakifanyika lakini sio kifanya mbele ya watu kwani kwa ni haramu ni kwa sababu ya kuwa ni kama unachochea watu wafanya mambo kama hayo kisha wayafanye na wasiokuwa wake za na kisha pia unleta tu mambaya kwa sababu kila mtu atakayekuwa anafanya hivyo ataje kuwa huyu wako na kila mtu tamambia kwa wewe wako kisha lakini pamoja na hivyo vitendo ambavyo hakijawayo kuvipokea kwa watu ema waliutangulia ya kuwa eti kuna sahaba ishe kupokea hadithi ya kuwa liunekana hakiwa antemena mkiwake na ukuwa memkumbatia mkono mekulesu hivi kwenye kiuno. Ameti eti imeshe kuwa mtume alikuwa kibusu wakizaki mbili ya masahaba etu koneisha kuwe na wapenda Isipokuwa tu hadithi tunambiwa na kina aisha ya kuwa mtume alikuwa kibusu wakizaki hakita kuwe na mskitini na hata wadhi kuonesha kuhili ni peke yake mke na mme sumbani kwa la nini amtoe aisha mbele watu kisha seme saaya ya busu ndo hiyo kisha timaswaba wanikani alafi tisandu watu asume kwa nini asa ndo mtuma napunisha watu vipi anekupende kupenda mke kuna mkama hayo asa mambu haya ukiangalia kwa ukweli ni mamba mbao watu wa machukua kwa nini kwa makafiri na asili ya makafiri mambu haya huwe wanafanya sina wakizao na watu wa mbo nini ni watu wasiokuwa wake zao. Kisha baadaye sasa baadhi ya Uislamu na hasa vijana wasielewa wanaiga mambo haya. Kuna baadhi ya mambo boni ya hafifu, yani mambo mepesa ambayo ambao si Mfano kama mtu kuntembea na mke wake na ukao umemshika mkono. Hilo jamba ni si kubwa hivyo. nini? Labda unao kuwa anaweza akaanguka ama anaweza kafanyaje? Huo hiyo. Eh, na labda ni kosa gani ili muendo wenyu uwe ni mmoja si makosa lakini pia ikiwa ni bora zaidi ni kutembea tu kwa pamoja bila kushikana lakini kwa kiwango kidogo cha kushikana mkono hiyo si makosa kwa nini kwa sababu mtume amekataza kushika mkono mtu ambaye si wako na mke wako ni halali wako unaweza kumshika mkono Hata kama mbele watu haina shida lakini sasa masala kuwa uzidishi zaidi ya mkono upeleke mkono kuingine ambako hasa hiyo ndio makosa na ni katika mambo yanayokosesha watu haya na yanaonyesha kuwa mtu hana haya wallahu almusta'an lakini pia miongoni mwa mambo ambayo yanafanya na makafiri lakini kwa msikitiko kuna baadhi wa ya Waislamu wanaafanya na ni mambo ambayo yanaonyesha kuwa mtu hana haya ni mtu kidhi haja mtu kidhi haja akionekana ile njama ambayo ni makosa Tena kunu ingine wanatua kabisa. Nini? Ani paipiawa alafu wanaza kwa nyaji maji. Ima ni kwenye ukuta ama kwenye manyansi ama hivo. Bila kujali. Kisha napata kuwa natingisha na regesha. Alafu napata kwa mtu huyo. Aswa kumabetu kasuala tumensi msafi. Lakini ukweni nukua jambo hilo tu uchukitendo. Chakujua chakosisha mtu haya. Unaweza kwa unaenda mfano safari Nairobi kapita Thandai una vyo kama hivyo ambavyo eti mtu anakojoa hivi mngine kwa hapa mngine uko hapa hilo jambo si zuri lakini yatakio uingie hata kama unahaja ndogo ungie ufunge mlango alafu ndo kivi haja hivo ndio vile mafundisha mtume anasema ya kuwa mtu haja aende mbali na watu ili watu wasimuone kisha kivi haja akiwa haonekani. kwa kumaanisha wake nyume yake ni jamaa ambalo na asizuri katika Uislamu bali mtu haya. Asa jambo hili ni jambo ambalo utapata kuwa asili yake nini ni watu kuishi na wa kuoislamu. Kisha kuona unafanya msho pia ukaona apo ah mmejambo ambalo pia anaweza kufanya na ni kawaida tu. Lakini si jambo la kawaida. Ani mtu kutoa aurala yako uchi wako watu kisha kufanya unayafanya mama ambao utapata kuwa hayakubaliki kabisa katika watu ambao wenye haya. Naam Bani takuwa Ayo mba tumeseme atosha <coughs> Tunelena hadifu na ufatia Mina alimani Husnu aljiwali Wa ikramu adhaifu Mungoni maimani ni mtu Kuwa na ujirani muema Kuwa na ujilani muema Mlangu wa kumina sita huo Nakisha pia mtu Kuwa ni mwenye kukirimu Wa geni Wa fanyia wa wake ikramu عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم نسيما ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر أتقيقونا من الله نسكي ومشه فليحسن إلى جاره بس أنفنيه ويما جلال نواكي عيشنا يقول ويما ومن كان يوم بالله واليوم الآخر ناتقيقونا من الله نسكي ومشه فليكرم ضيفه am كريم mgeni wake wa mankana yumi billahi wal yawm al akhir na chakikua anamwamini allah na sikia khairan au liyasqut aseme yenye khiri ama anyamaze aseme yaliyo na khiri na sipo fanyaji anyamaze kwa hapa mtuna kataja mambo matatu ingawa katika hayma, matatu maudhu ya mlango ni mambo mawili kwanza ujirani mwema na pili ni kufanyia ikram wageni haya mambo ni mambo ambayo yatakiwa yawe ni katika sifa za waumini na waislamu lakini hapa tueleza baadhi ya mambo ambayo yanachukuliwa Ya kuwa ni katika Ujirani muema Kisha pia tueleze mambo Ambayo ya pia ni katika Kukirimu mgeni Nam Jambu la kwanza Ambayo ya nashukuliwa ni, ni katika Ujirani mwema. Ni Kaful latha anjari hii. Ni kujuzia Na kila inaubaya Na jirani wako Kusifanya ubaya wa inaote hapo no mwanzo wa ujenzi mwema ani kabla kumfanyia wema kwanza jizieni na kumfanyao ubaya aina yote mtume sallallahu alayhi kwa hadithi aliambiwa yako kuna mwanamke fulani anatajwa kwa yeye haswali sana na afungi sana na hata sadaka zake hatoi sana isipokuwa yeye hamudhi jirani wake boli wake kisha mtume akaulizwa kwa vipi hiyo mtu huyo mwanamke tunakasema yeye yuko peponi hii afi kisha mtu pia kaulizo kuhusu mwanamke fulani Amba yeye mashallah likuwa anaswali sana anafunga sana anitoa sadaka sana usipokuwa tu yeye anafanyaje anamudhi jirani yake mtu vipio manamke vipi mwanamke wakasema huyo yuko motoni kwa hiyo kuwa jambo la kwanza ambaye atakio jirani amfanyie jirani waki Na katika maumema ni kujizia na ubaya Allah usifanyie bali mtume sallallahu wallahi la yu'min wallahi la yu'min la huyo imani yake haijakamilika atakuwa imani yake kamuliza nani huyo e mtume Allah qala la ya'man jaruhu bawa'iqahu Niule ambe ambaye wake hatakuwa hana amani na sharia yake anatakuwa kila wakati ndani wake ana wasiwasi kuwa atapata sharu kitoa kwake huyu atakuwa imani yake imekamilika kwa hiyo jambo la kwanza hilo ambalo ni katika ujirani mwema jambo la pili ayyuhdi ila ilajari ni ikiwa unaweza basi umpe zawadi jirani wako umpe zawadi jirani ambaye ni janu wako. Nasa na uli jilani wakaribu, uli jilani ambaye ni jamaaku, anafunilea mfaka mwishu utakavweza. Jambo lingine, ayuhibba lakhaira lijarihi, umpenilea akhiri janu wako. Umpenilea akhiri jilani wako. Jambo lanne, ayukadima lijarihi kulla musaadatin, madiyatin, niku mfanyia jirani kila unachoweza kumfanyia katika msaada wa vitu ambavyo unaweza ukamfanyia hata kama ni msaada wa kumpa huduma fulani ambayo anahitajia na labda ilikuwa wewe unaweza ukampa huduma hiyo ne? ama ukampa msaada wa mawazo fulani ambayo unapata kuwa alikuwa hana ukampa msaada huo ama ushauri fulani ambao alikuwa anahitajia ukampa ushauri huo na pia unaweza kampa msaada au hata mali kama unaweza labda amelemewa au amepungukiwa amemfanyaji basi kama hayo kwa kadri ya uwezo wako pia ni katika ujirani mwema miongoni pia mwa jirani mwema ayihfadha aurati jirani ni kuhifadhi aibu za jirani wako usifai kutangaza aibu za jirani kwa huyu yuko hivi huyu yuko vile huyu kwa hivi hapana sababu jirani wa watu wengine unaweza baadhi ya mambo ambayo asikuwa jirani hawezi kasikia. Mfano unaweza kupata labda mtu ame Allah amempa mtihani akaoa mke na ule mke akawa namzidi nguvu akawa nampiga. Sasa anampiga ulijani paka maskini jirani anakuja kunu msaada. Piga maki leo kabisa jirani tafadhali njoo. Huku <laughs> siku zuri huku. Nelewa, sasa wewe ukajua kwa nini kuwa ni hivyo. Usikia tu kelele kidogo unakuwa tayari. Sababu unajua utaitwa. Na kwa hiyo unakimbia mbio nienda kusaidia jirani. Asa hiyo ni mambo ambayo ni aibu. Ingawa pia ni msaada nampa ndio, lakini ni aibu. Kwa sababu gani? Asa usije ukanza kusema kwa ha ule usimwone hivyo. Mimi ndio huwa nini? Muokozi wake. Eh? Sabu mara nyingi mimi huwa eh, si si dalia ningezingiza ukanichukua sana. Kwa sababu gani? Wakati mwingine usikia tu ugomvi, lazima sikioni kesha. Kwa najua lazima nitaitwa. Wallahu musta'an hasa mambo kama si mazuri mtu kusambazia jirani wake bali kuna aibu zaidi hapo pia haifai mtu kumsambazia jirani ikiwa unajua kuwa ni mama ni ya siri basi bakisha hivyo hivyo Wallahu musta'an na hai mbao, hani mambo ambayo baadhi ya watu hukusaidia wanapenda sana ani kuchunguza jirani kisha alafu aanze kumsemani wakati sasa inafika wakati wa nini wa vya kukalia jirani napata kwa nini na pia wakati mimi nianza kufanya na jirani yote huyu jirani anakana huyu kwa sababu kumsema uyu vipi ukinzima yu umesikia kweli hata nyama ikipikwa pale ni sukuma na mchicha kabeji yani hawa jamaa wakibadilisha hili wanaenda ni mbona lakini kwani huyu mume wake hasa <laughs> na hapo anaongea hivyo alafu wanazo kujisifra, jua leo mimi kwanza nime nini nisha para samaki wangu, sana nitaka nipake nini viungo alafu baresa nini nita kumchoma vizuri lakini ujitani wangu hebu wangalio kukuna nini haa nimeona leo anakata nini, mchicha oke, okay. basu sandu hivu ama nimnavu. sasa tapata kuwa hiyo si shughuli yako Ukiona kuwa umeona kuwa mpungkiwa basi pika samaki wako mpeleke Lakini sisi tupike ule na sikuseme lakini wewe uanze kumsema na nini lakini kile chake ambacho Allah mjalia hiyo si sawa naona muda wa adhan umeifika inshallah kutadhinishwa kisha nitakamilisha baadhi ya nini e, mambo ambayo pia ni muhimu e, mtu afanye kwa sababu ni katika ujirani mwema acha nikamilishe kwanza haya mambo ambayo ni baadhi ya mambo yanayofaa mtu amfanyie jirani wake kisha inshallah tutaanza Jambo la sita, ayhfa dha mala jarihi wa irbihi. Yatakiwa Muislamu amhifadhie jani wake mali yake. Ukiona kuna labda jirani amesahau vitu chake nje na labda amesafiri bila kujua, basi na kichukua na muhifadhia akije na mdogeshia mambo kama hayo. Ili ndio uweze mali yake na albi yake pia ishimake. Hivo hivo pia. Jambo lingine Ayusharika jarahu fi ahzani hii wa afrahi. Yata kiwa jirani ashirikiane na jirani wake Kwa mambo ya huzuni na mambo ya furaha Kisikia jirani hamefiliwa kumu mpapole, tazia Ikiwa jirani na furaha Alusi amanini, nini Hamekualika, unahudhuria, usikatae Na tuneezu kampelekea baadhi ya zawadi Nukamuliza kama kuna msaada Uneezu kamsaidia ili Alusi yake iwifani kiwe kama hayo Jambula nane, ziyaratuhu Ainda maradhihi Ainda kumfanya ziara, Mutembelea wakati wa ugonjwa waki Ukisikia na mgonjwa, unamutembelea Sawa ni siltali, ama nymanikwa waki Sawa sawa, au niye, ama Ni, ni mtuto waki, hata kama ni mkewe Unezu katuna mkewa wakua, kaenda ka mzuru Kama hivyo Nailewa, basi na hata Kama huu kumzuru mkewa Lakini angalau na mfa pole mmewake Misikia ahliyako ni mgonjwa Pole sana na kian huo na mjezimu inshallah atampa shifa na kama unamsaidia unaweza kumpa inshallah hii ni dawa unaweza kumpelekea ingawa unampa pesa hapana semeni dawa sababu hizo pesa ndio dawa na uzu kama lakini anahitaji kama anahitaji unampa ule msaada ambao unaweza kumpa kama nushauri kuwa kwa mgonjwa gani kunyofu flani dawa yake ni flani ni hospitali gani daktari gani nampa ushauri kama huo au ilimsimba ama atakamsimba wote namtembelea unampa tazia labda ame Bamiwa na majambazi, hamanabda Hame pata ajali Hame pata hivi yaani mamukama hiyo Mamutamelewa na mpapole Njamu latisa, tafakudu anahuali himu Binia tinsoali hapa Ntakiwa pia jirani, aweze Kujulia jilani wake hali zao Lakini kwa niya njema Ichikipengele muhimu sana Sietu chunguze hali zao na kupatilia Lakini kwa niyambaya Kama tulipigia mfano pale Hili wanze kuona kuke, kumbe hawa ni masikini Kumbe hawa kuhivi kumbi hawa kuhivi, kumbi hawa kuhivi kisha bade wanze ku, kuwasema kubaya, na kuwadharawu na kuwafanya hivi, ni makuwa saibu jambo lingina mbali pia ni muhimu sana tathukiruhu mbillahi wa daawatim ni kukumbusha jilani waku Allah na hata kuwafanya dawa Allahu alam subhanaka Allahumma Rabbana bihamdiki mshallah ilahi ila ilah. anta safuku wa tubu lakum